Azaroaren amajean Pirineo Atlantikoetan inzidentzia tasa lataroita bikoa zen egun mila biztanleren dako. Irotanoita 6 pertsona ospitalean ziren eta horien artean 6 egea animazioan. Baina azken asteetan ikusten alda inzidentzia tasa ari dela goititzen eta geroz eta COVID kasu gehiagoa gertzen direla. Adibidez, inzidentzia tasa azaroaren ogoita batean berri hon eta zen, Egan nahi baitu, amaregunez, irualdiz biderkatu zela, eta atzo, lau egun batekoa zen. Ana galajaga, elu iar zentroko zientzia komunikatzaileak dio, arrazoin desberdinen ari dela gaiten inzidentzia tasa hori. Bueno, arrazoin agusi etakoa da, batetik, baina eskolara eta zizirela aurrak, eta orduan, e, monotxertatu gabeko kopulazioa den ez amabi urtetik berakoa, ba, ez daukatea besori eta orduan normala dago irrintzentzia igotzea, ezta? Eta horiek handi berean eramaten dute virusa, ba beste arintarteetarara eta gainera ba eguraldi e, txarrarekin barruan denbora gehiago pasatzen dugu eta badakigu Ba, barrua zek garrantzitsua dan, ba, haig da pena zaintzea eta zaila da. Ba. Ez, ez da ez derregokitu barrukalderako alderako, kenduta, ba, bi dezeko aldean maskara deregorezko izan dela, eta horrege bai iparraldean tarte batzuetan baina barruen faktore horrek askoera biten du. Baina, birusonek batauka joera bat sasoiarekin notutakoa, segura asko endemiko bihurtutakoan izan daiteke, ematen du izango dela ba, Ulas geneguko virusak beste corona virusago zela ez, dorañarte itautzagun beste coronavirusago zela eta horruno errekerela ere laguntzen du. Osa honetan gora egiten eh eguraldiaren faktoreek ba baieztasuna eta balintza horiek ohorraketa lagundo egiten diotelako. Neurri aldetik ere pundu batzu berjikustekoak direla uste du. Alde batetik gaur arte ez dira neurri ongi aplikatuak izan eta beste neurri batzu hartzen al direla uste du anagalajagak. Ba daude besten horri batzu, ez dibenak hartu eta hartu beharko liratekenak eta erraztuko luketenak asko Horlako kasu eta nadibidez, marruetako e, aireztapena zaintzea, e, ba, zehobina urgaioekin ikusi noiz aireztatu behar ben eta aireztapen hori bermatzeko, matzeko. Ba, sistemagokiak e, jarri, adibidez, alba da e, kanpoko airea gurutzatuta sartzea aizea, egitea, korrentea, eskenzinean, edo bestela, Ba, ezinietkoa ez engasuetan, badaude iragazkiak hartzen dituztenak airean dauden partikula guztiak eta partikula hoietan virusak hongo balitz, ura ere hartu egiten dute, xurgatu egiten dute eta iragazki hoiekin ere aireak harbitu egiten dut eta horrak asko laguntze de, aurlakorik egiten zen ez da egin beharra dina, eta ez dira egokitu jarduerak ezta ere kanboan hilteko COVID-gasuen goititzea ikusiz Nafarroko gobernuak Surtasunagiri bat plantan ezagidu aldiz Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegin nagusiak ez du onartu neurri hori azpimarratuz hainbat eskubideri kalteeginen liokeela.